o los turbojets si conecto los turbojets capitán nos impulsarán a una velocidad increíble conecte los turbojets baja inmediatamente me temo que me he pasado capitán nadie es perfecto Bona nit. ara sí, i problemes. El nostre becari en pràctiques que està fent controls, Marta me l'està renyant els controls, eh? Vinga, va, comencem el programa, el Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmic i sèries de la radioactivitat, el Ningú no és perfecte, que com cada dimecres a les 10 de la nit estem aquí preparats per explicar-vos moltes coses que han passat relacionades amb això, cinema, sèries, televisió, una mica de tot, còmic, i la veritat és que aquesta setmana han passat moltes coses, hi han hagut, per exemple, nominacions als Òscar, en parlarem. També nominacions als, als Razzis, que són els anti-Òscores. Hem anat a veure moltes eh, pel·lícules. Per exemple, hem anat a veure eh, Los Crímenes d'Oxford. Eh, ho hem fet bé, hem fet malament. Bé, ja en parlarem. De tot això, comencem, primer de tot, presentant a l'equip del programa i presentem a la Marta Sanz, la nostra encarregada productora xafarderies de Hollywood. Marta, bona nit. Què tal, bona nit. L'heu vist, no? M'heu vist, no? Sí, sí, com el renyaves. Així m m Estava posant a caldo. Guadra'l bé, en aquest noi, eh? <laughs> No, bé. És bé. Tenim xafarderies avui, suposo Home, tenim la gran xafarderia, bueno, xafarderia Una gran desgràcia dir Una que... gran desgràcia que jo aquest matí A les 8 del matí he vist la notícia I m'he quedat um, copsada Jo no m'ho creia quan ho he vist Jo també, jo, jo pensava És el Sants Innocents avui, o sigui, no m'ho podia creure Pensava, com que ho he llegit d'una pàgina en anglès Que no coneixia gaire, he pensat Igual és que s'ha mort metafòricament I no no. no, no No, no, clar, jo el que he vist Però és que l'altre dia va en Renfro Sí, sí, de 25 anys un, Això sembla una funerària ja I no aquesta sí. setmana uh, Heath Ledger, que no ens ho esperàvem Avui ha estat una cosa totalment inesperada no? Doncs sí, però bueno Tinc altres coses també mm, sí, tinc una, alguna bona notícia Ens traurem una mica aquest mal rotllo de sobre Perquè avui tot el dia amb la notícia aquesta Que deu Déu eh? Sí sí. Molt bé, doncs a veure si ens alegres una mica més També la vida de la secció de xafraderies Tinc una notícia molt fric Bé, et l'explicaràs després De l'Alohan de la lince, bueno, sí. molt bé Així segur que explic sí. Ja per, per sistema Jacint Casalamont, què tal, com estem? Malament, m'acaben de renyar, o sigui que malament, però sí. molt bé Segur que t'han renyat amb, amb bon motiu, eh? Uh, no, no, mai té un bon motiu per reganyar-me Molt bé, uh, ens portaràs noticietes també aquesta setmana Sí, quatre comptades perquè ha sigut una setmana molt cega i a sobre amb tants amors però ja no hi ha notícia, de veritat Bueno, aprofitarem la teva secció per escoltar el teaser de Star Trek Això, eh? això, que m'agrada Ompliu la meva secció amb coses que m'agraden, gràcies Perfecte, ara un bon matí, què tal? Hola, bona nit, molt bé Parlarem de còmics avui també Parlarem de còmics i parlarem de pel·lícules de còmics i de personatges de còmics Portem una mica de tot avui i sense tancar el món del còmic només dir-vos una cosa que avui fem el lot, el sorteig del lot de Panini Còmics eh, de tots els emails que hem rebut durant aquests, eh, aquest mes Doncs farem el sorteig del lot avui al final del programa donarem a conèixer el nom del guanyador primer de tot dir-vos moltes gràcies a tots els que heu participat, cada vegada en sou més i que moltes gràcies per les felicitacions que ens envieu per, per correu electrònic i, i només afegir que les felicitats a vosaltres per escoltar-nos perquè què faríem nosaltres si no ens escoltéssiu. Parlant aquí en la buidó exacte, per tant si el programa funciona i va bé és gràcies a vosaltres doncs el que farem nosaltres eh, ràpidament és començar amb les eh, novetats abans recordar el telèfon del Ningú no és perfecte el 972-23-73-99 972-23-73-99 que arreglem unes entrades dobles per anar gratis al cinemes Oscar entrades que us enviem a casa 972-23-73-99 els primers que truquen se les emporten és així de ràpid i així de fàcil i abans d'anar amb les estrenes, deixeu-me que em presenti a mateix, l'Ignà Zerbat, presentant i dirigint aquest programa que és el Ningú no és perfecte. I ara sí, anem amb el cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. I comencem amb la primera de les estrenes, l'estrena de la setmana, que és Hacia Ruta Salvaje. És pel·lícula que ha dirigit uh, Sean Penn amb Emily Hirsch, uh, Marcia Gay Harden, William Hart i Albins Vince Bong, que fa un, paper, un petit paper secundari en aquesta pel·lícula. Hem de dir que és un film basat en la vida de Christopher McCartless, un jove que va ser trobat mort amb 24 anys a les muntanyes d'Alaska. McCandless va recórrer durant dos anys els Estats Units deixant enrere els estudis, la família i el seu futur. El seu punt de partida, el punt de partida del film, ha estat doncs, una novel·la escrita per John Crowcower, un apassionat d'Alaska, que ha investigat els últims anys de la vida de McCandless i intenta esbrinar els seus motius per apartar-se de la societat. Sean Penn, el director, va convèncer l'autor de la novel·la i a la família del mateix McCandless de que ell era la persona ideal per fer front a aquest projecte. Penn ha canviat una mica el to depriment del llibre en una oda sobre les ganes de viure més enllà de l'humanament possible. Hem de dir que aquesta pel·lícula ha obtingut dues nominacions als Òscar aquesta setmana. La primera d'elles, el millor octa secundari pel Hal Holbrook, que interpreta un personatge al qual eh, el coneix McCandless, creu haver trobat amb ell el net que mai va tenir. Eh? És un dels actors que competirà amb Javier Bardem a eh, aconseguir premi. La segona nominació recau a la categoria de millor muntatge. Jo tinc ganes de ver-ho, eh? A mi m'estranya que Sean Penn es posi a dirigir una cosa tan ecologista tan natural jo m'imaginava que Sean Penn es dedicaria més a, a històries més urbanes potser més fosques en canvi aquí veure'l de cop enmig de la natura és un Sean Penn que em sorprèn bé però amb ganes de veure'l eh? perquè Home, sí. fa coses sí, sí. bones nosaltres per fer-nos una idea escoltrem el tràiler d'aquesta pel·lícula Hacia Rutes Salvajes Quiero comprarte un coche Per ¿Para qué quiero otro cotxe? El Datsun va de maravilla. No quiero más cosas. Siempre tienes que poner pegas. En este mundo hay personas que van en busca de aventuras. Christopher McAdles se buscaba a sí mismo. Así que ahora eres un cuero. ¿Un cuero? Sí, llaman así a los que viajan a pata. ¿No crees que deberías buscar un empleo y hacer algo de provecho? Solo tengo un plan. ¡Me voy a Alaska! ¿A Alaska, Alaska? ¿O a la ciudad de Alaska? Quiero estar lejos de todo. Sí. En la naturaleza. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues ahí perdido? Voy, voy a vivir, tío. Leí en alguna parte... ...que en la vida no es tan importante... ...ser fuerte como sentirse fuerte. Medir tu capacidad. ¿Dónde están tus padres? Viviendo su vida en algún lugar Tus padres saben dónde estás No lo he soñado, Walt, ni lo he imaginado Le he oído, he oído a Chris Hijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Un par de semanas ¿Y qué hacías antes? Estuve en la Cota del Sur trabajando para un tal Wayne ¿Qué te parece todo esto? Me gusta mucho Seguí el río Colorado hasta el Gran Cañón y bajé por los rápidos. ¿Qué significa la N? Norte. Tu gran aventura en Alaska. ¡Hay alguien por aquí! algo en la vida. Vea por ello. the the Anem per la següent de les estrenes. Es tracta de la pel·lícula Savage Grave, de Tom Kalin, amb Julian Moore, Stephen Dillane i Eddie Redmay. És una pel·lícula ambientada als anys 50 que ens presenta a Tony, un homosexual que té problemes de relació amb el seu pare. A Toni se li han encomanat la inseguretat dels seus pares. El pare ha tingut moments millors i la mare sempre vol aparentar el que no és. Finalment, mare i fill recorreran a Europa quan ella s'adoni de la seva homosexualitat intentarà redreçar-lo fins al punt de buscar-li doncs, una noia o anar-se'n al llit amb el seu propi fill. En definitiva, una pel·lícula sobre una relació incestuosa entre mare i fill i les seves dures conseqüències. Uf, no sé, eh? Dramon, Dramon, eh? Dramon, Dramon. La Júlia sí, sí. Moore últimament no ens dona una alegria ni de casualitat. Què va, què va? Bé, bueno, anem per la següent. Mm. I de drama passem un altre drama eh? també eh? potser més heavy que l'anterior que és 4 meses, 3 setmanes i 2 dies de Christian Mungui amb Marina Marinka i Laura Batsitlu, una pel·lícula romanesa que ens trasllada al final de l'època de dominació comunista del govern de Seu per parlar-nos de l'avortament clandestí. Ens ho presenta a través dels ulls de Gavita, un estudiant que ha de fer front a un embaràs no desitjat. A la Romania dels anys 80, l'avortament era il·legal i per aquesta jove serà la primera vegada que haurà de fer front a una cosa així aquesta pel·lícula ha rebut molts de premis i la veritat és que ve molt i molt aplaudida per la crítica uh -huh. eh, trobo que pot estar molt bé aquesta pel·lícula bueno. és un dels últims grans èxits del cinema europeu sí, sí, sí ja m'udiràs diràs, eh, perquè jo aquesta setmana no estic per veure pel·lis tan depriments eh? no t'ha de gust? no, no no ve doncs, molt de gust doncs de moment doncs tens complicat eh sí, sí, i amb la següent encara més encara més depriment em posaré Es tracta de Mortadella i Filemón, Missió salvar la Tierra, pel·lícula que eh, ja s'han portat, eh, ja no diria pals de la crítica, sinó directament que s'han portat, eh, que han cremada vaja, s'han portat les cendres de la crítica. Com li poses Missió salvar la Tierra? Sí, una vergonya, una vergonya, sí, sí. Bé, el cas és que eh, Miguel Verdem és el director, els protagonistes Eduard Soto i Pepe Villuela en aquesta segona part basada en els populars personatges del còmic creats per Ibáñez. Després d'una molt horrible primera part, coincidint amb el 50 aniversari dels personatges, el cinema ens porta una nova aventura dels personatges on ens presenta una humanitat afectada per la sequera i la, manta, i la manca d'aigua potable. El malvat Botijola vol convertir una beguda que ha creat en substituta de l'aigua i per aquest motiu segresta el professor Bacterio. Mortadelo i Filemon són l'única esperança per la humanitat. Mare de Déu! Que, que complicat que està el tema Sí, sí, ja han començat a sortir Les primeres crítiques eh, devastadores eh? Horroroses, per sí, cert sí. Eh, Jo trobo que la primera no era pas Tan, tan dolenta com dius eh? jo sí, jo sí Hi havia jo alguna cosa sí, que sí, a em va fer gràcies. És, és per cremar L'original de la cinta directament eh? Som uns exigerats sí, sí, sí, sí, bueno, Visualment no puc dir que pues, estigui Ben aconseguida però és que la història, el guió, els actors són per matar-los a tots en tot cas a mi quan es posen rotllos Star Trek amb els títols fotuda eh no, no, ja, perquè, salvar la terra per què no... li han de posar aquest, aquest títol no sé, perquè en Mortaella i Fiedemont ningú devia saber de què parles i amb aquest títol doncs ja t'expliquen. ja està, vinga, fora problemes doncs va, anem, anem ràpidament per les notícies calentes som-hi què d'on d'on d'on d'on d'on d'on Oh, on dure bè. Oh, on dure. Oh, so holy. Oh, què tal? Preparat els cascos, però sí, sí estic bé. Ara, oh. Oh, quin descans. Espera, ha un sojournia o oh, Oquin oh, oh, descansa. Oh, oh, oh my god. Què estàs fent? Què fent? He sí, vist Fèlis aquest cap de setmana. I dacció eren. Sí, iam tirar a Molt bé. romàntic al final. Acabem separats, cadascú a casa seu. O sigui bé. Vaje oportunitges, notícies, notícies molt macas que sentí que ja han parlat abans de començar el programa. Oliver Stone, fa un biòpic de George Bush Jo, això fins que no ho vegi no m'ho creuré perquè eh, trobo que Oliver Stone ja exigera. Bé, de quin buix, pare o fill, aclarem? Eh? Eh, jo tampoc m'he aclarat. O sigui... donar per sup... Ah, bueno, jo estic donant per suposar que és del fill, perquè el pare no és pas ni la meitat d'interessant. Home, o sigui home no també ha havia, oh, ja havia, havia estat director de la CIA, eh? Ja, però el segon té molt més xixa. Sí. Sí. Home, per fer si una pel·lícula alguna una comèdia... Un... O un drama, una depèn de tu com tu dir. Una garra o el que m'ho tindria que ser. <laughs> sí, sí. Bé, de fet, hi ha aquella pel·lícula que és American Dream, amb el Hugh Grant que està molt bé, que presenten el Dennis Quaid com a president de, dels Estats Units que ve a ser Bush imita Bush uh -huh. i uh, per explicar-li doncs, um, que els iraquí són dolents els americans són bons li fan un, una metàfora no? li diu: Mira, tu t'imagines que els americans són els X-Men i els iraquí són Magneto diu, oh, ara ja ho entenc no? hi, hi ha aquest gag a, a la pel·lícula està molt bé aquesta pel·lícula recordeu que un dels cimitres més famosos a uh, Bush a Estats Units és Will Ferrell uh -huh. es va popularitzar amb això i aquell que era clavat clavat que va fer aquella sèrie dels de South Park oh, oh, oh sí com era That's My Bush era això, ah, això. un dia d'aquests et fotaré un bon cop de puny sí. sempre acabava igual després de, tenim Steve's Island que produït per Tom Cruise farà el remake americà de Los Crono Crimines home, ja el material original no sé ah, ah, és molt bona el material original és lamentable no, sí, no. no sé què dir-te no, no, no, no, és molt bona bueno, bueno. ciència-ficció pura i dura com té que ser <ríe> barata i dolenta oh, ja. la, o... com mil, ha de ser també mil sí, sí. petades a Regressa al Futuro quina vergonya oh. fora de, mil, fora no guí, pots verificar Regressa al futur una pel·lícula amb dos guions més perfectes de la sí. història ah, la a, tu hi... no, perfecta no, s'han descobert no sé quants més, fallos a, a, a, Los Corona Crímenes es per de, bueno, va moltíssims i al revés és perfecte perfecta. Carrrelejaldem una panxa i amb una interpretació lamentable. Restant bueno. tallant aquí. Sí, sí. Sí, sí. Va, anem però la segona notícia. per animar la mm -hmm. mica. A mí a un DeLorean, no regresó al futuro. Només això ja li dona Estava molt Estava prohibit per Steven Spielberg i en els 80, o sigui, pues no és pot la millor, millor combinació possible. Spielberg als anys 80. <laughs> era pitjó, pitjor lo pitjó. No, era el, era el, moment. Era no, el millor va, moment a la seva paso, vida. Nos bueno, pudeocarme me marchantes i y... <laughs> Des, anem al tema després tenim Matt Rips i Drew Goddard que no és fill ni net del director francès que són el director i guionista Cloverfield que han anunciat que pot ser que hi hagi una part de Cloverfield després el patacasso que ha fotut aquest cap de setmana el bombazo patacasso positiu eh? sí, sí, plas, plas, plas, plas. no sé si heu vist les imatges al monstre uh, sí, vols dir aquell mena de clip uh, gravat amb boca una càmera mòbil Sí, que dura 5 segons i no es veu absolutament res perquè tot és fosc Ah, no, jo l'he vist perfectament, jo l'he vist tota la cara, això. Jo no el vull veure, no vull veure fins tota que no la cara, cine. però com pots dir que ja has vist tot... Bueno, sí, sí, hi ha un fotograma, han agafat un fotograma en bona qualitat, jo us, us hi a la web la pàgina següent, i es veu perfectament. És com un home gris, com un extraterrestre, pongegant, no?, que agafa com no sé què és, com un edifici, l'obre pel mig i se li veu la cara. Està molt currat. Es ven per internet ja a 100 euros una edició col·leccionista que és molt guapo per cert, ja ha passat el meu compliment bueno, però si algú... Veurà, si és normal que la gent faci això perquè a perdidos, bueno, jo no els vull dir el, el que or, es pot trobar boja. per internet eh? Cada cop tinc menys tolerància al fanatisme aquest, eh? O sigui, més raro em sembla <ríe> feina. Això és poca feina Massa escalés poca pura. feina no Massa escalés, eh? si ningú com un press acabaria aviat això i tenim una bona notícia perquè Penelope Cruz fa un pas més cap a l'estrellat perquè ficarà la veu una pel·lícula de dibuixos Ah, molt bé A ja, la pel·lícula Comando G Què dius ara? Comando G, també hi ficarà les veus Nicolas Cage, i tipus semi i està produïda per Disney i per o sí sigui que són els que han fet peates al Caribe, o sigui que... Jo crec que aquesta és la seva notícia Sants Innocents del dia Saps? Cada sí, sí, dia ens porto ja. una notícia Sants Innocents i que la Disney fa una pel·lícula de, de dibuixos de Comando G és els Sants Innocents mm, Jo ja he vist imatges i està guapa no, bueno. jo sóc l'únic que veu imatges tothom, tothom se'n té de i jo només imatges. No ve, no, sí, sí, jo no, veig imatges no, jo sóc a no, no, que no, no té no res d'espoilers perquè no m'agrada prefereixo veure quan toca no, mal, fet, mal fet i després per últim i per acabar Drew Barrymore després Scarlett Johansson també salta a la direcció amb la pel·lícula wipe, wipe it o una cosa així o sigui, uh, fueteja-ho no sé sí, sí, no, aquí. llegint això és fueteja-ho sí, azota-lo ui, ui, tip. amb Ellen uh, Page de protagonista que és la mateixa Juno que, que nomina, l'ha la... nominat l'Oscar i que també mm -hmm. són dos bombassos mm -hmm. aquest any la Little Miss Unshank diuen de que estany entre copes i cada mm -hmm. any cada any hi ha una pel·lícula que és jo, Little Miss Unshank de la petita no? sí, la petita que no guanyarà res però que està allà home, que no guanyarà mm -hmm. res bueno, que no guanyarà el premi gros mira, i... mentre ah, no guanyi no és país para viejos per què? perquè no puc els Cohen no puc, són uns hiertos nefastos per Mare meva, mare meva, ah, mare meva Feu fora aquest home d'aquí no. Paul Thomas Anderson no, no, no Paul Thomas inés, ja. Anderson Quina vergonya Paul Thomas Anderson té que guanyar El Viatge a Dark és bastant fluixa Ah, no l'ha vist ara ell No l'he vist. No, no vist Va, anem ah, per... Però aquest és Wes Anderson, Anderson? <laughs> què té a veure És veritat, m'equivoco cada vegada Encara programen pel mateix No, no, Me confongo un amb l'altre Ja n'hi ha prou Prou. Tornaré Prou. a posar coni amb vosaltres, eh? Què és això de dir que els Coens són els directors i són uns genis? Josep! Per Josep! Vinga, anem a escoltar el tràiler de, de Star Trek que hem vist, el teaser, aquesta setmana. Tícer, tícer, perquè és això, eh? Vull dir, pràcticament no es veu res. I aquest és el tràiler. that kind of effect Que era el teaser de, de Star Trek eh... Comentari Comentari, va Per què si hi ha tant de pressupost en aquesta pel·li només surt un sol treballador amb un soldador per fer tota una nau No sé <laughs> Perquè és important que es vegi més la nau que no pas el propi soldador El tio ha fer hores extras? No sé, però és molt trist perquè dius A l'estrella de la mort no sé treballadors Allà, pim, pam va. No, n'hi més, n'hi més, es veu més petitons Passa que enfoquen només, només a un, eh Bueno, veiem el disseny de la nau més o menys que és absolutament fidel a l'original bueno, ja s'ha oh vist l'interior no també s'ha vist l'interior també Sí, hi ha, hi ha un... Fotos a passillo Sí, sí, hi ha un... a, la, a través de la pàgina web però es, es ve un passillo molt que eh? no, no es veu gaire a veure res a través de la pàgina web de la pel·lícula pots enllaçar amb una altra pàgina que és ncc1701.com <ríe> Sóc un freak, sóc un sí, sí, freak sí, sí. perquè m'agrada o sigui, l'Owen Wilson Marta, talleu, talleu sí, sí, sí, sí. I des de hi ha unes càmeres que les has de graduar i veus unes imatges i tal Sí, sí que fort sí, sí. Bueno, De moment bones vibracions eh? Sí, sí, pel que hem vist són Unes vibracions boníssimes <laughs> Home, de moment sí, és un tícer La ja no ho ho ah, hem de dir que la veu del narrador És la de Leonard Nimoy ah, Exacte, sí, sí Perquè no ho han comentat això eh? Que deixen anar la, la frase de l'espai L'última frontera Doncs vinga, anem eh, directament A eh, comentar eh, el que hem vist aquesta setmana I anirem de pressa perquè tenim moltes cosetes a comentar. A veure, comencem, comencem si us sembla bé. Uh, jo he vist En el Valle de L, que és aquesta pel·lícula del Paul Hajis, el director de Crash. Que bé, jo ho he de dir que a mi Crash no em va gaire. Era... Va ser eh, decepcionant. Sí. Que ho diré. Era la que, m -m les altres quatre d'aquell any que guanyessin l'Oscar. Sí, podíem guanyar. Però Crash, precisament, era la més fluixa amb diferència. Sí, sí, sí amb a això no estem tots d'acord. Una, una victòria injusta, completament injusta. Totalment. La més fluixa de totes era. Bé, el que és, aquest senyor s'ha fet un nom i ara ha fet una pel·lícula sobre la guerra d'Iraq, que a mi m'ha agradat més, eh, més que Crash, més que de la guerra d'Iraq és de les conseqüències de la guerra d'Iraq. No és una mica, no comença a ser una mica too much? Entre aquesta, sí, sí, el redacte sí. d'en Brian De Palma sí, sí, sí. i els lobos i els corderos, però... Uh, a més a més, totes crítiques per dir-ho vull dir, totes que semblen una mica, pro... bueno, propaganda antibuix, no, poder? Sí, no, directament propaganda antibuix eh, total I, he, i ell se li nota, eh, vull dir a veure, no, a mi a veure, jo, jo ja estic en contra també, no? Però eh, que, que t'ho hagin de donar amb, amb cullera com si fossis un criu, saps? Això fa una mica de ràbia. Fins i tot encara que hi estiguis d'acord, no? Dius, home, a veure, tampoc cal que, que m'ho hagi passar. perquè hi ha una escena final eh, de Tommy Lee Jones Què és això, no? Va, vinga, nen, el vaver-ho i va, te poso la, la collera perquè quedi clar, no? Dir, és, és tan evident que aquella escena em sobra. De totes maneres, a mi la pel·lícula m'ha agradat, m'ha interessat i i a banda d'aquest tema excessivament crític que, que comentes i que no deixa que l'espectador pensi sinó que ja t'ho dóna tot fet Tommy Lee Jones està brutal, brutal el, brutal, el eh? que passa també és que en, aquest, en aquesta pel·lícula ja saps una mica el que vas a veure uh -huh, absolutament, a mi m'ha recordat molt el paper per exemple de Tommy Lee Jones la de los ties, tres antierros de Melqueda es estrada ah, estava impressionant doncs aquí està igual, aquí està igual però clar, sí, sí. era protagonista absolut no, no, aquí, també, aquí també, no, uh -huh. no, no, no hi ha plan de la pel·lícula que no surti molt bé Vull dir que ja només per ell eh, jo la recomano, només està nominat a l'Oscar per la seva interpretació en aquesta pel·lícula ah, Això és veritat Que va ser l'única persona quan la Kathy Bates va donar a conèixer les nominacions i tal L'únics aplaudiments que es van sentir va ser la nominació de Tommy Lee Jones Home, és que home, ja li comença a tocar, no? Ja, a més a més que també és una pel·lícula molt maleïda en el Valladélla perquè es va estrenar malament als Estats Units eh... És que Tommy Lee Jones jo no veig amb un Oscar. és com una mica com Harrison Ford Són, persona... Són actors, pel tipus mm -hmm. d'actor no els veig recollint un Òscar Jo ara no et sé un paper que sigui d'Òscar D'Òscar ja, ja. Bé, no sé si potser Blade Runner li podrien haver donat l'Òscar a Harrison Ford, però ho trobaria una mica fora de, sí, fora no. de lloc Harrison no? Ford no és que fa, cap fa coses massa comercials I Tommy Gijons Mira, però, però, però, però qui ha desestrada per el tipus si li de pel·lícula que sí. allà mm, mm -hmm. podria estar bé L'altra pel·lícula estrenada aquesta setmana va, Marta, te deixo a tu que em parlis que és Los Crimes de Oxford d'Àlex de la Ue, de Iglesia, que hem de dir que no ens ha agradat gaire eh? Telefilm Barato d'Antena 3 d'Àlex de la Iglesia uey. Iglesia <ríe> de la uey. de la Chola uh, no, no, no a mi no m'ha agradat gaire uh, m'ha semblat artificial no hi he entrat a la pel·lícula és cert que a vegades hi ha massa diàleg massa diàleg no és que a mi no m'agradi a veure no és que quan llegeixes un llibre jo dic sempre prefereixo que hi hagi més dibuixets que no pas lletres no, és, no, que, és que... que xerren molt i sempre de lo mateix sí, i clar, d'una matèria que si no en saps res la veritat és molt fàcil desconnectar jo sabia alguna coseta però perquè hi ha la màquina enigma de, de xifrar va ser la que van fer servir a la, a la guerra del pacífic per de els missatges dels nazis en fi, no sé eh... Uh jo sabia una mica però és clar, si a tu no t'interessa gens i la matemàtica encara menys la veritat ja sé que va de crims però i a més és que està, no... No sé, és que està en tonto la pel·lícula no sé. és que no vull dir res del final no? Però... Mm -hmm. no, no, no ho diem encara no, no, és mal, mal resolta trobo jo eh? i és uh, típic uh, thrillers. el que sí no té sé, no... és que està ben rodada Sí, però no, en en aquest, té la en qualitat En aquest aspecte, l'ex de la Iglesia és Té la No, però a veure, la podria haver dirigit a l'ex de la Iglesia Com la podria haver dirigit eh, Paco Plaza no? Per dir un mm, eh. director mediocre d'aquí Vull dir, vull no se li nota A l'ex de la Iglesia que és capaç De fer coses diferents uh -huh. Vull dir, no I Home, la veritat que és Ella ha fet part de la, del guió A de la Iglesia Vaig llegir les lletres Això és un llibre pel que tinc entès i ja és que realment o trobes que és molt enrevesat els personatges que tota la història en si no s'aguanta a vegades dius, ostres està agafat molt en pinces no? No sé, és que és com una mena de, jo que sé, de no, dir, sí. sabeu aquelles pelicules cools i, te ja. sí, gafes escools sí, sí. i, i bueno, una de, de detectius i, i, o una d'un professor boig i que. I l'altre que... tema és el Frodo, no? uh, Wood, que bé, que ell està bé. Però... però no té química? No, no li... a veure, és, el, ell representa que és un lligón que les noies el coneixen i li cauen en la els peus. I l'Ajabut no és. Uh, uh, no dona no el, el tipus, no dona no, el tipus, no. Però s'ha el de, depilat els peus, eh? Des del Senyor de les Anilles. Sí, sí. De tal crucial per enamorar les dones depilar-se els peus, <laughs> perquè esclar, si Vull no dir, ho complicat. Però pues tu no veus el bé que va allò a l'hivern? <laughs> els peus se peluixen. Home, però el seu potser una mica exigerat. sí. Bé, una cosa... Ah, jo, hi ha una escena una mica marrana en tots els sentits però a mi em va semblar marrana La dels espaguetis? Sí però marrana del escena. plan que guarro que ets, menjar això aquí en fi <ríe> això aquí però és una bé. de les scenes divertides que té la pel·lícula si en alguna, deixem aquesta no? sí, però jo m'estava imaginant a Leonard Walding i pensava, què deu estar pensant la noia més, fan, una, fan una mala parella tots dos que, que no veritat, aquí, és veritat, no no s'enganxa per no, allò no, a més el personatge de Leonard Watling no serveix per res, l'únic serveix per ensenyar mica de carn i per a de comptar no? Està, no? Que Ai, la, la bon. Leonard Watling, ah. ho puc dir? sí surt cuinant despullada amb un davantal. Això és, el, això és el somni de tot tio, no? Vull clar, dir. Animes a la gent a la ciutat. Una el el mica porno-txa-txa. Dient això que la gent tingui ganes a la ciutat. jo per això ho dic, perquè poble Àlex de l'Eglésia... Ja a més ja que a... hi hagi un motiu. Surt cuinant, sí, sí, fantàstica. I clar, com sabeu que la Leonor Wallin està tan ben dotada, el davantal no el fan per aquest tipus de... Que, què passa? Que diu ai, ai, ai, que una ai, de les dues... Ai, Segur que ho van haver de repetir 3 o 4 vegades no, no, fins que al No, sí que, que s'escapen, final... sí, però s'escapen, no passa res. Tranquils que s'escapen. Si s'ha d'escapar, que s'escapi, que escolten. No lluitem contra la natura. Bé, hi alguna cosa que voleu comentar de les nominacions als Òscar? Eh, no sé, eh, recordem doncs, les millors pel·lícules, hem, hem vist expiació, no ens ha agradat, per tant, hi ha possibilitats que guanyi tenim Juno que diuen que està molt bé Michael, Michael Clayton a mi em agradar, no Contra for Man, que ens arribarà d'aquí res i Pozos d'Ambició que també, que parlarem, també ha d'arribar d'aquí no gaire per tant ja donarà temps eh, Home, per de moment Michael Clayton no era una mala pel·lícula no no no, no. no. gens jo bé, trobo bé que sigui Michael, Michael Clayton eh? mi jo crec agradar. que és la, bueno, la que està una mica per estar a poder no? Perquè per la temàtica, Michael Clayton, per la temàtica i tot plegat, no sé jo. Sí, però jo crec que tant Juno com Michael Clayton estan per estar. Llavors, les coses es decidiran entre expiació, no espais per a viejos i pozos d'ambició. Bardem, què farà? Jo crec que no guanyarà. Contra qui competeix, Bardem? Uh, ja, ja sabem que sempre competeixen uh, a veure, quan ja han actors americans rarament li donen el premi a un actor que no sigui nord-americà eh? ja sabem la llista d'actors anglesos que n'estan nominats i que no han guanyat i que sempre ha guanyat l'actor americà a veure, estic buscant eh? ah, John Wilkinson, sí, Tom Wilkinson de Michael el, Clayton el, el pitjor que té A ah, què vols dir el pitjor que té el pitjor que té per guanyar l'Oscar. jo sí. crec que queda entre aquests dos a més no... espera, ho estic buscant i no ho trobo això ara Espera, mm. uh, espera un moment Actri... Espera, aquí, actor secundari Sí, Casey Affleck, que no guanyarà No, home Bardem, el Philip Seymour Hoffman Per la guerra de Charlie Wilson Que no, no. no l'hem vist encara El Hal Holbrook, d'Hacia Ruta Salvages Que diuen que està molt i molt bé uh, No tinc ni idea de quina és aquesta És un actor molt, molt gran eh? Per tant, que segurament sempre... no deu haver guanyat mai un Oscar Sempre suma punts Eh, i Tom Wilkinson que, que Michael Caine que està excel·lent excelent. Jo crec que aquests dos, Bardem i Wilkinson. Mm. Wilkinson jo? con les maquinilles. Jo Bardem no, no crec que tinguieres possibilitats simplement per, per la seva nacionalitat, eh? però vaja. I dels ratjis de les pitjors pel·lícules de l'any, doncs res ràpidament comentar que entre les entrades resumides, Brats Papà Canguró 2, i know who killed me, os declaro marido y marido i Norbit, eh, les habituals... La a... habitual. uh, heu vist un... La Lindsay Lohan fa el premi millor parella, bueno, pitjor parella sí. amb ella mateixa, ah, aquestes sí, són no? dos premis que sí, més sí, m'agraden. Sí, sí. Clar, entre els pitjors actors destaquem els de sempre, Nicolas Cage, Jim Carrey, uh, Eddie Murphy, Adam Sandler... Jo hi trobo eh, falta Silvester Stallone, eh. Una... No, no, home, no, no ha fet Rocky Rocky, Rocky era estava, molt bona exacte, Estava bé, Rocky, sí, sí, sí. Però ho un actor d'aquests que sempre apareixia I dius, ostres, doncs pues mira Home, Eddie Murphy, Eddie Murphy és un dels que té sí, un... sí, va... sí, és un dels no, mira, baterans, si eh? sí, sí. Bé, doncs, uh, de tot això ja en parlarem Quan toqui, i ara anem ràpidament Al box office dels Estats Units El camí sona als Estats Units Al box office Bé, anem ràpids. A la posició 5, la búsqueda de 2, 5 setmanes, 198 milions de dòlars. A la 4, Juno, 7 setmanes amb 85. A la 3, debacker Lee, 4 setmanes amb 42. A la 2, uh, 27 Races, entrada la setmana amb 22 milions de dòlars i a la posició número 1, entrada la setmana amb 41 milions de dòlars, Cloverfield. En el primer lloc doncs trobem a Cloverfield, aquesta barreja entre Godzilla i el projecte de la bruja de Blair, que segueix a cinc novellorquesos que presencien com la seva ciutat és atacada per un monstre. Tot això des del punt de vista de la seva càmera de vídeo. El productor del film és JJ Abrams, més popular que el director del film, Matt Reeves. S'estrena, hem de dir, entre la setmana que ve. La crítica li posa una B. Ty del Boston Globe, diu que és una breu, eficient i terrorífica pel·lícula de monstre, ni més ni menys. Glen Gasling, de online, afegeix que fa i és superdivertida. Finalment, en el segon lloc, arriba 27 Dresses, una comèdia romàntica protagonitzada per Katherine Hegel, una de les protagonistes d'Anatomia de Grey, i James Marsden, el cíclope d'X-Men. És la història de Jane, una noia romàntica i desinteressada, però quan la seva germana petita anuncia que es casa amb el seu cap, del que ella n'està secret enamorada, Jane començarà a reexaminar la seva vida. La crítica li posa una C més... Owen Glenn Berman, d'Entretainment Weekly, diu que fins i tot la sàtira de la indústria dels casaments sembla una publicitat ambigua d'aquests en la pel·lícula, aquesta qüestió. A mi el que m'agradaria veure és a veure què farà la setmana que ve Cloverfield, perquè, clar, hi havia molt de hype, molta expectativa generada per aquesta pel·lícula, mm. i a veure si no es desinfarà el tema, però com que ha bones crítiques, senyal que estarà bé. Exacte, jo sí, crec sí, que sí. continuarà amb bones xifres la setmana que ve. I eh? ens n'alegrem per Juno amb setmanes, 85 mm -hmm. milions de dòlars, una pel·lículeta petita. sí, sí. Sí, a més jo veig el tràiler, fa bona pinta, trobem un dels protagonistes de Super Salidos. Eh... Què més volem, no?, en una pel·lícula. Per tant, escolta, que és el pare de, de, del nen, diguéssim. Molt bé, molt bé. Això d'una noia adolescent que es queda embarassada i que decideix donant adopció al fill, no? Uh -huh. Vinga, Marta, preparada, crem, ara sí, xafarderies. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. com vulguis que no et veia sí jo tampoc estàs una mica amagada avui també <ríe> uh, Kifers Sutherland ha sortit de la presó aquests no aguanten ni dos dies no aquest ja ha passat tota la temporada eh ah. els 48 dies que hi havia de passar doncs molt bé me n'alegro per ell o sigui és que ni tan sota hem anat permisos per sortir per Nadal s'ha estat totes no, les més, de Nadal com que havia vaga guionistes tampoc tenia res a rodar <ríe> <ríe> per tant escolta no tenien quin arsen de festa no Uh, sabeu per què estava empresonat Va ser per, uh, per veure per, El van enxampar uh, bevent um, Bevent i conduint Bevent i conduint, sí, esclar bueno, Jo ja ho donava per suposat no? Però és que ja n'hi ha tants Sí, no, la veritat és que és un clàssic que, que en fi, única, Diuen que l'única visita que ha rebut Durant aquests uh, 48 dies A la presó ha estat el seu advocat no, més, no ha rebut més visites suposo que ara començarà a aprofitar no sé si és que tampoc no tinguem gaires amics però... jo crec que ara és quan començarà a centrar-se una mica una altra vegada ah, Sí, també és curiós, la notícia diu que no ha tingut gaire contacte amb els altres eh, reclusos home, suposo perquè no ha volgut clar no, perquè, no, és, sí, és, perquè ens ha quedat tallat eh, clar i... Home, és que el tio jo saps allò, jo, jo sóc en Jack Bauer, però només de mentida, o sigui, que no es pensin ara aquests aquí, que, que sóc el machito i me fotin una penyissa, passo, passo. La qüestió és que no ha quedat aquí la condemna, perquè va ser sentenciat a 5 anys, de, um, va ser orden... o sigui, el jutge li ha ordenat de completar una espècie de programa educacional de 8 mesos uh, de 6 mesos de teràpia, més bé, bueno, doncs Déu-n'hi-do, eh com que uh, com compleixi, o sigui, serà l'anti-Linzey Lohan uh, exacte Podrí, voleu que us la de l'inzey Lohan? podríem inventar-nos una paraula nova un Lohan, cada vegada un que algú al nivell Lohan, cada cop que algú entra en un centre de rehabilitació i en surt sense acabar el tractament, podríem dir que ha això fet un Lohan això ho fan Lohan. molt els americans, eh exacte. per exemple, hi ha eh, persones que diu han fet un Elton, no? un Elton, d'Elton John no? uh -huh. vol dir que l'Elton John sempre diu el que pensa Uh -huh. i fa broma amb la gent, no? per exemple, diu que ah, aquell és gay no? i no és i, no, i no l'és no? fa uns quants anys deien haver fet un bòbit per exemple, no? doncs ara farem un lohan doncs, això, doncs un parlant lohan de la no era... nostra musa, que és que no duri gaire, aquesta musa en el programa eh, es veu que haurà de passar a fer serveis comunitaris en una morgue <laughs> jo? <Em laughs> perquè, de GSI, no? perquè en jo. una morgue no ho sé, bueno, a banda d'una morgue també anirà a urgències d'un hospital perquè els cadàvers no hi poden passar drogues brillant, brillant no sé, perquè podrà fer manualitats els pot, pot pintar els <ríe> sí, sí, ja. pot pintar o que no bèstia, sé, i la manicura <ríe> la qüestió és que aquesta és part d'una ja sabeu que també va anar, la van enganxar, enxampar, conduint borratxa i... Um, va ser arrestada. Només té 21 anys. Eh, fa tota una carrera, aquesta noia. I, de fet, haurà fet de tot, no? Així, mira, això que, que, que, que pot dir, no? I passarà dos dies, quatre hores, amb una morgue i dos dies amb un hospital a la, a la sala d'urgències. Però això és molt poquet. Sí, ingressa, sí. ingressada quan torni a tenir l'atac de sobredosis, no? <laughs> per haver-se n'hi fat, eh? tagrar alguna cosa d'aquelles que pot haver-hi en una morgue? Uh, en fi, això és la... Ja ha passat uns altres dies també fent serveis de comunitat a la Creu Roja Americana, en fi. Uh, ma, ma, o sigui, el titular era Lindsay Lohan fa serveis comunitaris amb una morgue. Jo vull saber quina és. <laughs> no, i tothom vos. voldrà saber quina és. Sí, esclar. Jo vull que m'atengui aquella senyoreta. Home, si tu dius això <laughs> seràs com el protagonista de zombies o una cosa així. <laughs> Què més? Eh... Uh, jo també tenia la notícia que ha dit en Jacint sobre la pel·lícula d'en Bush Tens Sí, és sobre el fill el el És fill. sobre el fill? Sí És George W. Bush Hi ha més material, vulguis que no Hi ha més material, eh, no gris però d'un altre um, el, el possible actor que ell també el tenia però no sé si l'ha dit és Josh Brolin uh -huh. que no sé si el teniu situat Sí, no. és, és el, el protagonista d'aquesta pel·lícula dels Coen, per exemple un espai para fet, viejos ah, diu, Sí, eh, hi ha fet pel·lícules eh, dels presidents John, JFK i Nixon És el típic actor secundari que uh -huh. has vist, si el veus dius, oh, ja... Ah, sí, sí, ja me'n recordo uh -huh. L'has vist tot arreu Bueno, la qüestió és que el, el, Oliver Stone diu que Brolin seria el perfecte president republicà o sigui, el, seria el, el, la persona perfecta pel paper Diu que Josh és realment més guapo que George Bush. No Cosa sé, no que no tinc... costa gaire, no? No, no. Cost, o sigui... no. però diu que té el mateix carisma que l'identifica com a americà en Ambush. Bé. Uh, no sé, jo no sé si ens sentiria falagada o Sí, exacte. Quina mena de comentàri aquests? Bon. En fi, pensem a la següent notícia ja que... que Oliver Stone no ens interessa, no? No, no gaire, no. Però a la gent sí. sí, vull dir, Oliver Stone, ah, Oliver Stone. Ah, Oliver Stone, sí, sí fa quel... tres o quatre pelicules que no el vaig veure res. Mm. Ha sortit la llista dels actors eh, i actrius preferits d'Amèrica. És un top ten. Un top ten. I eh, han desbancat el número 1. Que era Tom Cruise? Que era Tom Hanks. Era Tom Hanks? Oh, Tom sí. Hanks ha baixat el número 1, per favor. Ha, què ha baixat està el 2. Qui és? Qui ha 30, el número 1? Sí, senyor. Home, Home és molt americà. Cuata negra, exacte. Cuata negra. Home, és així, es mou un per quatre no que, Home. Llavors Obama guanyarà? Clar, no. estem a l'època aquesta de promocionar Però tampoc guanyarà una dona, guanyarà un republicà Bé, uh, Dancer Washington número 1, número 2 Tom Hanks número 3 Johnny Depp Número 4 no, Aquesta llista què és? D'actors preferits, d'actors que simbolitzen l'American Way of Life, d'actors americans sí, Perquè Johnny Depp tampoc Sí, exacte, els dos primers, és... sí, sí, és el concepte americà, Johnny Depp No, no, són les uh, actors de pel·lícules preferits d'Amèrica Ah, vaja sí, prefereix va, va, va. veure per en talla gran Ah, uh -huh. uh, júlia Roberts Que la jubilin, ja Número 4 Número 5, Will Smith Número 6, John Wayne John Wayne <laughs> evidentment són americans aquí, aquí és quan la gent ja no sabia què més dir perquè deuen conèixer cinc actors espera, i ja està o sigui entre els cinc no hi ha James o sigui, Stewart o sigui entre els ah, cinc bé. és Will Smith i el set és Matt Damon i hi ha John Wayne John Wayne entre Will Smith i Matt serà Damon serà un altre John Wayne serà... no, no, és John Wayne Home, no pot ser. De les pistoles, i que Marilyn que Monroe <laughs> i Elvis Presley on estan aquests grans clàssics Potser estan més en, més en ball. Més en ball. Més en ball, ho estan segur. I per sota de Will Smith. Com s'acaba la llista? Uh, Sean Connery. Però si és escocès. Bé, bueno, és igual, és igual. Sandra Bullock, Bruce Willis. Bruce Willis. Eh, Sandra Bullock. Desena posició jo no em crec que la gent prefereixi veure Sandra Bullock a Bruce però quina mena d'enquesta els hi has fet on t'has anat pregunta. preguntar no no, jo, jo no, no no vull dir que aquesta gent on t'ha anat a preguntar Bruce Willis està bé però jo el passaria més amunt no? <laughs> jo imagino un, un fumadero d'Opi digués una cosa eh? però, <laughs> sí. però jo John Wayne però jo, jo sí, perquè tu què prefereixes veure, veure la, la jungla de Cristal 5 o prefereixes veure eh, jo què sé Miss Agente Especial 3 mm. sí sí està clar ah, perquè clar entre Sandra Bullock i això Mary Monroe, per exemple, doncs clar qui no triaria Sandra Bullock o no, Nicole Kidman no cal anar pas tan lluny vinga Marta una um, llista que ens ha encantat. Sí, sí, ha encantat ja ho veig, si voleu la puc penjar per internet perquè mm. la gent opini també Perfecte uh, us, doncs, Recordeu que la setmana passada us vaig dir que la Guinness havia sortit de l'hospital i no sabíem què tenia i que ja era casa i que... sí, sí, sí, sí sí Doncs tenia gastroenteritis, bueno, una espècie de... Bueno, tenia caguera, vinga, següent notícia no, no. Mà, no, Home, no, és fotut això de la gastroenteritis eh? perquè és una dilatació dels pintors totals, veu no... no, no, esclar, aquesta és la notícia Es caga potes avallos Pues vale però us imagineu la Guinness Paltrow amb la no garrina no, no, no eh? I, i en Chris Martin cantant-li perquè se li passi el, el mal humor en fi, bé ja m'he fet la pel·lícula oh, ostres, aquesta és molt bones. Scarlett Johansson se'n va a entretenir les tropes dels Estats Units al golf persi una altra jo, no, no, jo, Monroe, sí, sí. jo, més, jo més que entretenir els posarà més calents que una moto. Ja veus, estaran allà ja, ja, tota bueno, ja tot la nit ja estaran entretinguts, exacte. exacte. 5 minutets entretinguts, estaran. Sí, sí, llavors la següent... Què? No, no, ens n'alegrem i que ha ah, a cantar ah, coses o, o... Però espereu, és que hi estarà 5 dies, eh? 5 dies per la regió visitant les instal·lacions militars... Uh, el, els fans no? els fans que tingui allà signant autògrafs i, bueno, i saludant les tropes bueno, els, els, els, els farà posar en fila, uh -huh. <laughs> en fila. I vinga Marta sí, sí. que hauríem d'anar acabant, eh? <laughs> bueno, uh, sí, acabant ràpid. ja sabeu la notícia del dia és que Heath Ledger ha mort jo pensava que ja no ho diries la veritat. <laughs> és que... després he de parlat de la vale, gastroenteritis que, que no de... Arribarà, que he pensat això. que ja, ja està una, una, una mica de seriositat eh? pobre home 28 anys no se sap encara ben bé per què ha mort l'únic que se sap és que l'han trobat eh, en un apartament que diuen que és seu jo he llegit que no està clar que sigui seu al Soho de Manhattan al costat d'unes pastilles l'ha trobat la... una majordona de... i el tio estava amb boles i estava esperant una massagista. ah serà per això que estava amb boles sí Llavors l'estava esperant, la majorona ha, ha anat a avisar-lo i l'ha vist a terra, eh, bueno, inconscient i, en fi. Um, la família diu que ha estat un accident i la policia investigava si era per drogues. Home, no. que em sembla molt estrany no que no sàpiguen sí. si el pis és seu o no, saps? Què? Clar, jo, aviam, jo les, les notícies que he anat llegint avui en castellà o català era que era seu. Però ahí m'he de bé... No ho uh -huh. dona, no dona per segur que fos seu I MDB també fa servir com a font de notícies? Sí uh -huh. és, que és la, la meva actuals. font de notícies No, no, meu, és la meva font de documentació Però no, no sabia que també... Sí, sí, hi ha notícies actuals uh -huh. I res, i només vull davant d'una mort, doncs un naixement uh -huh. ens, ale, ens alegrem perquè Chris North, que és el Big Mr. Big de Sexo uh -huh. New York ha estat pare Molt bé, doncs gran notícia i havien posat Mr. Little si sí, serà no Mr. Little podríem fer sí. la broma no? Sí, no? segur que no havia fet ningú encara no, no, <ríe> segur <ríe> <ríe> bueno, en tot cas, Heath Ledger ha acabat el seu paper com a Joker no? el va acabar perquè sí, sí, la pel·lícula ja està ja en ser... postproducció de fet estava rodant una pel·lícula amb Terry Gilliam que malauradament no ha pogut completar uh -huh. no hi veieu un toque al cuervo sí, totalment, sí, sí. pel·lícula pòstuma i tal, una mica eh, personatge també pintat de blanc exacte eh, No deixa una de tenir així fosca i de venjadors nocturns i sí, adaptació sí. d'un còmic evidentment, és curiós sí, sí, és una desgraciada malhora de coincidència bé, nosaltres anem ràpidament a l'espai de tele que el farem més curt avui sèries en obert, als 40 minuts doncs eh, ràpidament cometrem un parell de notícies eh, que la sexta estrena la sèrie Extres el 5 de febrer que va guanyar el Globus d'Or a sèrie de comèdia que és una sèrie eh, dels creadors de The Office que han fet una altra sèrie que es diu Extres i que va ser un ex treballador de banc que es vol dedicar per completa a actuar i com que no té dot s'ha de dedicar a fer d'extra i aleshores veiem la seva trajectòria i actors famosos que participen segurament tindrà conya però jo la veritat és que ni tan sols he pogut veure The Office Oh, doncs mira quina versió, l'americana o l'anglesa? Uh, aquesta és l'anglesa, és el creador de la versió anglesa, la versió anglesa i, a, i tant, aquesta expressa és britànica sí, l'original, sí, sí, molt bé, molt sí, bé. Sí. la veritat és que els britànics tenen molta mà fent sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí en sao moltíssim l'altra sèrie, doncs, uh, Galàctica que sabem que acaba la seva quarta temporada aquest any i que de cara a l'any que ve doncs, volen uh, continuar amb la sèrie però mh, fent un spin-off que es diria Caprica que ens situaria doncs, 40 anys abans dels fets que succeixen a la sèrie galàctica i ens parlaria dels aconteixements eh, enfocats en la vida doncs, de, de la colònia de Càprica i sobre la creació dels Cylons i que estaria centrada en dues eh, famílies de fet això ha vingut eh, bé fa molt de temps que se n'està parlant finalment això veurà la llum hi ha vegades guionistes, és un guió que tenen allà sobre la taula per tant faran el pilot, si funciona ja hi haurà sèrie saps què passa? em sembla un concepte completament antigalàctica sí, perquè és clar serà reduït en el planeta no? la sí, saps, és allò, un spin-off que no té absolutament res a veure però res mm -hmm. amb l'original mm, no sé, no sé L'altra notícia que ha saltat aquesta setmana és que el creador de perditos J.O.J.A. Barans farà una nova sèrie un pilot per la cadena Fox que es dirà French que és una, una, una sèrie de ciència-ficció una mena d'expedient TX ja que anirà sobre un jove investigador de l'FBI que investigar juntament amb un altre científic misteriosos atacs terroristes i fets paranormals, eh? La veritat és que recorda molt a Expediente X Sí, sí, per què no dir -ho. I l'altra última notícia que em queda és que en DVD sortirà l'11 de març del 2008, la primera telefilm basat en la sèrie Stargate SG-1 que es va acabar l'any passat i que eh, torna en forma de telefilms que aniran sortint de manera atemporal. La veritat és que em sorprèn moltíssim la gran sèrie, bueno, la sort que ha tingut tota la sèrie de Stargate. A mi és una cosa que trobo que mm, hi ha sèries molt millor de ciència-ficció. Molt. No sé com aquesta ha aguantat tantes i tantes temporades. Sí, s'ha posat la, la butxaca a la gent. Sí, bueno. sí. Sí. Bueno, els protagonistes suposo que els actors sí, hi tenen molt a veure jo tinc un parell de notícies que és que avui a aquesta hora es Reaper, ah, Sí sí sí. Ripper sí. una nova que comèdia que, que no, sabem de, no sabem què tal serà em sembla que va d'un noi que als 21 anys descobreix que els seus pares van vendre la seva ànima al diable l'ànima <coughs> del noi i ara el noi s'ha de dedicar a capturar esperits que s'han escapat de l'infern la veritat és que la premissa em fa pensar una mica en tan muertes com jo. Sí, una mica. Però diuen no? que la sèrie no va gaire res, eh? El primer capítol el dirigeix Kevin Smith. Perdó. Això, de, en tot cas, a mi em farà venir ganes de veure si algú m'ho ha gravat i puc veure-ho. Uh -huh. I també que he començat a veure Dirti Sexy Money. I què tal? Com que em robo espai de la meva pròpia secció, suposo que no hi ha problema. Mm, cap no? problema, cap problema. Ah, tu te'l gestiones. Molt bé. Doncs uh, he vist el primer... Uh, tenim el germà gran de a dos metres bajo tierra Nathan, uh -huh. que és un advocat que hereta una mica la feina del seu pare, que era defensar una família multimegamilionària o sigui, de nivell Kennedy em dóna la impressió, perquè uh, un fill que va per senador un altre que és com aquell en Peter el viu de, de la Kate Moss en Peter Gallagher uh -huh, sí. és una mica d'aquest rollo, una altra que és una noia que vol ser actriu però no té cap mena de, de capacitat d'interpretar i que vol ser lliure Pete Doherty, Doherty ah això Pete Doherty sí, Gallagher són els de l'assi i la veritat és que la sèrie fa molt bona pinta jo he vist de el primer capítol i a més a més d'altra banda el fill Areta una mica a la seva feina quan el seu pare té un accident i descobreix a poc a poc que potser no ha sigut tan un accident uh -huh. i fins uh -huh. aquí podem opinar bé, bueno, fins aquí podem dir però la veritat és que la sèrie promet friquisme per un tub ha rebut molt bones crítiques eh? és que està molt bé i la, els membres de la família clar, començant per el Shader pare uh -huh. que està molt bé la veritat és que jo eh, me l'imaginava més vell La mala notícia és que aquí l'ha comparat Antenatres en obert, o sigui que ho passarem malament mm, Ho passareu malament i tard a més a més Us haureu de buscar la vida també. I eh, doncs en Peter Kraus també està a la mar de bé Un dels Baldwin també, em penso que és en William però com que tot s'assembla no us sí, una ja mica no Doncs en William Baldwin també està molt bé com a, bueno, Heu de conèixer la seva amant, heu de conèixer. Des d'aquí ho recomanem de moment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 Doncs som ràpidament, les notícies que ens tens preparades. D'acord, la primera notícia és que fa uns 15 dies deiem que Planeta Agostini cada cop aniria retirant més els seus productes destinats a kiosc. Doncs sembla que el kiosc no perdrà aquest espai destinat al còmic perquè Glenat entra. Ja fa uns quants mesos que estan distribuint a kiosc alguns dels còmics més exitosos, com per exemple Naruto que porta nou mesos, bueno, que està sigut un èxit brutal, i porta nou mesos distribuint-se a quioscos i a llibreries. Uh -huh. I ara volen començar a publicar-hi doncs, també a còmics a, molt famosos, com per exemple Blitz, Saint Seiya, o sigui, Els cavallers del zodiaco i Capitán Tsubasa, que són còmics que tenen molt d'èxit, i la veritat és que nosaltres creiem que podem, pot triomfar. Perquè el problema dels quioscos és que l'espai de parador és molt petitet i clar, a la que hi poses còmics fotuda, perquè t'ocupen molt d'espai en canvi els manga són més aviat totxos, són més aviat petitets en pots tenir la tira d'exposats jo crec que Glena en aquest cas doncs, l'encertarà La veritat és que ens n'alegrem uh, Sa greu que en un kiosk no puguis trobar un Superman o un Batman En canvi si sí que puguis trobar doncs, manga, no? Ja em diràs per què, una cosa és ben americana i l'altra és ben japonesa Ja, home, a mi m'agradaria trobar les dues coses però és clar, que El que sap de... és no trobar-hi Mortal i Philemones o Super López O el cavall fort uh, Per exemple. Hauríem sí. de fer un moviment perquè el cavall fort i 13 vents Si és que encara existeix <laughs> Cavall fort sé que sí, però 13 vents no, no estic segur Sí, també doncs cavall fort i 13 vents haurien d'anar als quioscos de Catalunya Hi ha el drac català també aquest no fa falta sincerament <laughs> home quina cosa que m'ha acabat de treure ara sí, aquí. Sí, no és que recordo d'allà de Torvella sí, estem aquí ensenyant les vergonyes sí, sí. què més uh, Norma Còmics s'ha aconseguit els drets d'una sèrie de DC cosa que ens ha sorprès una mica mm -hmm. que és la sèrie d'Espírit d'en Darwin Cook Espírit és un personatge d'aquests clàssics del, del món de, del còmic creat per Will Eisner bé, un, un, una figura que s'està preparant una pel·lícula a més a més. Ah, exacte. doncs Darwin Cook ha reprès el personatge i està creant noves històries i aquest, això que esperant que ho publiqués al planeta doncs no, ho publicarà Norma uh, d'aquí no gaire i el faran servir el, el format típic de norma, que és prestigi de 48 pàgines, uh -huh. que és el que ja ens tenien acostumats tota sí, la vida. Sempre, eh? sí, Veurem, la veritat, què tal estarà la, el primer número, que, per cert, el número 0, o sigui, l'estrena una mica de la sèrie, és un Batman Spirit. Ah, un que crossover. Que, un, sí, un crossover d'aquests peculiars que crec que ha d'estar, si no és que ha arribat ja, ha d'estar a punt a punt d'arribar a tots els quioscos. Uh -huh. Una notícia mitja cine que és que Persepolis ha estat abans parlàvem de les homicidacions sí. dels Oscars no Exacte. me n'hem recordat de comentar aquest detall Persepolis està nominada a la millor pel·lícula estrangera sorpresa, eh, no eh? està nominada no, a la, la, la millor de pel·lícula de estrangera però sí a la, pel·lícula de, a la millor pel·lícula d'animació ja em diràs que hi fa Locos per el surf però vaja uh, se n'han de posar 5 no 3 a més no és 3 3 doncs així realment costa una mica d'entendre i què hi haurà ara també Ratatouille Ratatouille i, és la, i Persepolis. Ratatouille, que és l'aposta la, de cada any de Pixar o de Disney mm -hmm. o d'aquestes barreges que fan. Bé, la que ens encantaria que guanyes Persepolis, però si no guanyes sempre es podrà consolar pensant que ha guanyat un premi, Gat Peric, que és un premi de còmic que es dona cada any a Catalunya. I tant. En honor al Peric. Per... Mm -hmm. Mm -hmm. Clàssic. No cal que diuixant. comentem qui eren Peric, no? No, no, suposo que... Doncs, havia, doncs el 13è Premi Internacional d'Humor Cap Peric li han donat un premi a, a Persepolis però en el còmic no a la pel·lícula la veritat és que ens n'alegrem en i uh, un altre aniversari ja, també has comentat de Mortadell i Filemon que eren sí. els 50 anys doncs sí, sí, també sí, sí. dels 50 anys d'uns altres personatges entranyables i que jo tinc molts de còmics a casa i que m'agradaven molt que és que són els, els 50 anys de Els Patufets ah, molt bé. Ai, Els Barrufets, barrufets si... Els Barrufets han 50 anys la falta de, i els pitufos en castellà sí, sí, sí, Bé, jo sí. sempre l'havia vist en català però sí, sí, penso, sí, els barrofets no? no, no, no, a la tarda m'encantava en, no, en aquell país sí, tot això. molt lluny d'aquí a l'altra banda del món és on <ríe> els Bé, no, que després Bé, sí. no els puc criticar vosaltres ja per friquis si jo em dedico a fer clar, aquestes clar, coses clar. Doncs eh, la celebració es portarà a terme a tota Europa i a eh, 20 ciutats es podran trobar eh, pòsters dels barrufets eh, i Sí, tu barrufes i al... jo també Però aneu alerta, sí. aneu amb compte <ríe> Mola, qui gar... bueno, prou, prou, prou. Ja qui us vigila Ja busquem la cançó, ha d'estar en algun lloc Uh, des de Panet Agostini Comics uh, es pot, diuen que podria ser que ells també preparessin alguna edició o algun format una mica especial uh -huh. i uh, bé, doncs nalegrem, doncs no, ens fem ressò d'aquesta estrena d'aquest bueno, aniversari de Peyo uh -huh. Quan temps ens queda, Marta, un minut doncs eh, hem de fer el sorteig fem ràpidament el sorteig? Sí, sí, jo uh, mai no mai no agafa un veure dels paperets aquest. i xatxan aquest a veure, aquest. vols obrir i dir-me quin número és sí. i jo dic, qui ha guanyat és el número... El número 3. Doncs el número 3 és l'Albert Miró. Albert Miró, felicitats, sí. has doncs... conyat ha guanyat la vermiro i ens posem en contacte amb ell i li enviarem aquest lot Aquest lot Molt bé, ens queden 30 segons, us deixem, sí, ens deixen amb una de les cançons eh, nominades als Oscars de la pel·lícula Once una veg falling slowly. Eh, Marta Jacine Aram, ens, eh, ens veiem, ens veiem, et d'aquí 15 dies, amb vosaltres amb La setmana que ve. Jo provament ningú és perfecte amb et torno en la tots vosaltres Fins a la propera setmana. Jo despedeixo. Tu també, tu també, vingue bona nit. Rain. La radioactivitat Som les 11 La radioactivitat Més música.